að morðni gjörðu allir æðstuprestarnir og öllungar líðsins samþygt gegg Jésu, að hann skildi af lífitekin. Þeir létu byndi hann og færa brott og framseldu hann pílatus í landsöfðingja. Þegar Júta sem sveik sá að hann var dæmdur sekur, yðræðist hann og skilaði æðstuprestunum og öllungunum silfurpeningunum þrjáttjú og meldi Ég drygði sind, ég sveik saklöst blóð. Þeir sögðu, hvað var það um það? Það er þitt að því. Hann flegði þá silfrinu inn í mistyrið og helt brott. Síðan fór hann og hengdi sig. Aðistu prestandi tók og sögðu, ekki má láta það í guðskistuna, því þetta eru blóðpenningar og þeir eru það ásáttur um að kaupa fyrir þá leirkerasmiðs akurinn til grafreyts handa útlendingum. Þess vegna kallast hann enn í dag blóðreytur. Þá rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías Bámans. Þeir tóku silfur penningana það verð sem sá var metin á eftir verðsvar lagður af Ísraðu sonum og keftu fyrir þá leirkerast meðs akurinn eins og drottinn hafði fyrir mér lagt. Jésús kom nú fyrir landshafðingin, landshafðingin spurði hann,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 Á hátíðinu var landshafðingin vanur að gefa líðnum löysan eitt bandinga þann er þeir vildu. Þá var þar allræmdur bandingi í haldi Barrabasa nafni, sem þið voru samankomni saði píla þús við á. Hórðum viljið er að ég gefiðu löysan, Barrabas eða Jésu sem kallast Kristur. Hann vissi að þur höfðu fyrir öfundarsækir framseltan meðan Pílatur satt á dómstólnum sendi kona hans til hans með þessi orð. Láttu þennan réttláta mann vera, þungir hafa draumar mínir verið í nótt hans vegna. En æstu prestarnir og öldungarnir fengum múginn til að byrja um Barabbas en að Jésús erði dettur. Landsöfðingin spurði Hvort þeirra tveggja viljiðir að ég gefiðu lausan? Þessu þau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 Siknir ég af blóðið þessa manns svarið þér sjálfur fyrir og allur lífunni sagði komi blóðans yfir oss og yfir börð vor. Þá gafaðið barabast lausan en létt húðstrykja Jésu og framseldi hann til krossfestingar. Hermenn landsöðingjans fóru nú meðaninn í höllina og söpnuðu um hann allri hersveitinni. Þeir afklættu hann og færðu hann í skarlatsraugða kápu, fléttuðu þyrn í og settu á höfuð honum en reyr sprota í hægri höndans. Síðan fjalluðu þeirra knið fyrir honum og hafðuðu hann að háði og sögðu heill þér konungur geðinga Og þeir hrektu á hann, tóku reyr og sló hann í höfuðið. Þegar þeir hafðu spottað hann, Færðu þeir hann úr kápunni og í hans eiginklæði, þá leittu þeir út til að krossvesta hann. Á leiðinni hýttu þeir mann frá kýræni er símón hétt. Hann neittu þeir til að bera krossi jesú. Og er þeir til þess staðar er heitir Golgata, það þýðir hauskúpu staður, gáfiður honum vína drekka, galli blandad.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 Þessum framhjá gengu hættu hann, skóku höfuð sinn og sögðu, þú sem brýtur nýður musterið og reysið á þrem dögum, bjargan og sjálfum þér, ef þú ert sonur guðus og stíl nýður á krossinum, einskjörðu æðstu prestarnir gísað honum og fræðimennirnir og öldungarnir og sögðu, öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað.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 Eftir upplísu Jésu, gengu þeir úr gröðum sínum og komu í borgina helgu og byrtust mörgum. Þegar hundrashafðingin og þessi meðunum gættu Jésu sá landskjaltan og atbyrði þessa, hrættust þeir mjög og sögðu. Sannlega var þessi maður sonur guðus. Þar voru á margar konur sem álengdar horfðu á. Það hefðu fyllt Jésu frá Gælilegu og þjónað honum. Meðal þeirra var María Magdalena, María móður þeirra Jakobs og Jóseps og móður Sebeduð svona. Um kvöldið kom auðugur maður frá Arana þegar Jósepa nafni er sjálfur var orðin lærisveinn Jésu. Hann gekk til Pilatusar og baðan um líka með Jésu. Pilatus bauð þá að fá Jósepan Jósa tók líkið, sveipaði þar hreinu línglæði og lagði í nýja gröf saman átti og hafði látið höggvægi klett, velti síðan stórum steini fyrir grafar munnan og fór burt. Marja Mátalana var þar og Marja hinn og sádu þar geng gröfinni. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, Gengu eðstu prestarnir og farið sérni saman fyrir pílutus og sögðu. Herra, við erum minnumst þess að sveikari þessi sagði í lífanda lífi eftir þrjá dagar í síðu upp. Bjóð því að grafar ennur sé vandlega gætt allt til þriðadags. Ella gættu lærisvinnir hans komið og stólið honum og sagt fólkinu hann er risinn frá dauðum. Þá verða síðari sveikinn verri hinnum fyrri. Pílatu sagði við þá, hér hafið þeir varðmenn, farið og búið svo tryggilega um sem bestir kunnið. Þeir fóru og gengu tryggilega frá gröfunni og einsyggluðu steinin með aðstóð varðmannana. Að linu hildar degi, þegar lísti að fyrsta degi vikunnar, komu þar Marja Magdalena og Marja hinn til að líta á gröfuna. Þá varð landskjálti mikill.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 Hann er upprýsinn eins og hann sagði, komið og sjá í staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segi lærisvinnum hans, hann er upprýsinn frá döðum, sjá, hann fer á undan eðu til galilegu, þar munið að sjá hann. Þetta hef ég sagt í Og þar fóru í skyndi frá gröfinni með ókta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisvinnum hans bóðinn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 og gjörðu sem þeim var sagt. Þessi sögúsögn hefur verið borin út meðal gýðinga allt í þessa dags. En lærisfinnandir ellefu fóru til Galilu til fjálsins sem Jésús hafði stemtum til. Þar sáður hann og veittu hann á lotningu. Það sömur voru í vafa. Og Jésús gekk til þeir talaði við þá og sagði